Rég olajoshatták be utoljára? Lépett be a szobába Piaszt Erzsébet. Azon sem lepődnék meg, ha pókháló lenne az ágy alatt. Isten tudja, hány éve nem szállt meg itt, fő úr, jegyezte meg Lajos. Rég elmúlt már Béla király dicsőkora. Laudator Temporis acti, Régi idők dicsérője.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 a Kárpátok bírcei közt kellett koronát szereznie. Csak hogy Nápolyt sosem tudta és nem is akarta feledni. Így, amikor sikerült belátnia, hogy ő már soha sem ülhet déli elődei trónusára, a kis Andrásra testálta rá személyes ambícióit.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 Hiába akadtak hívei dél-Itáliában, András napjai ettől a pillanattól kezdve megvoltak számálva. Róbert király halála után egyre nyíltabban felekedtek ellene, és bizonyos szóbeszédek szerint még a saját felesége is az ellenségei közé tartozott. Piast Erzsébet tökéletesen tisztában volt a fiára leselkedő veszélyel.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 Maga sem tudta, miképpen kéne előadnia a történteket. Mindazt, ami elől rémülten fogta menekülőre, és futott egészen hazáig. Ezen talán egy egész kancsóbor sem segített volna. Lajos újfent a kandallóban lobogó lángok közé nézett. Egy futó pillanatra, mintha duradzói hogy levágott fejét,